Den syvende far i huset. Det var en gang en mann som var ute og ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård. Det var en herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et lite slott. «Her skal det bli godt å få hvile ut», sa han ved seg selv da han kom innenfor grinna. Tett ved sto en gammel mann med grått hår og skjegg og hugget ved. «God kveld, far», sa ferdesmannen. «Kan jeg få lånt hus i natt?» «Jeg er ikke far i huset», sa gamlingen. «Gå in i kjøkkenet og snakk til far min». Færesmannen in i kjøkkenet. Der traff han en man som var enda eldre. Han lå på kne fremfor peisen og blåste på varmen. «God kveld, far. Får jeg lånt hus i natt? sa færesmannen. «Jeg er ikke far i huset», sa gamle. «Men gå inn og snakk til far min. Han sitter ved bordet i stua». Så gikk færesmannen inn i stua og snakket til den som satt ved bordet. Han var mye eldre enn begge de andre, og han satt och hakket tenner, ristet og skalv, leste i en stor bok, nesten som ett lite barn. «Gå kveld, far, vil jeg låne meg hus i natt», sa mannen. jag er ikke far i huset, men snakk till far min, han som sitter i bänken, sa mannen som satt ved bordet og hakket tenner og ristet og skalv. Så gikk ferdsmannen til han som satt i bänken. og han holdt på och skulle få sig en pipe tobakk. Men han var så sammenkrøpen og ristet slik på henne, at han nesten ikke kunne holde på pipen. «God kveld, far!» sa færdsmannen igen, «Kan jeg få lånt hus i natt?» «Jeg er ikke farlig huset», svarte den gamle sammenkrøpende kallen. «Men eh, snakk det far min som ligger i skjenga!» Færdsmannen gikk inn til sengen, og der lå en gammel, gammel kall, som det ikke var noe annet levende å se på enn et par store øyne. «God kveld, far! Kan jeg få lånt hus i natt?» sa færdsmannen. «Jeg er ikke far i huset, men snakk til far min, som ligger i vugget», sa kallen med de store øynene. Ja, færdsmannen gikk til vuggen. Der lå en eldgammel kals så sammenkrøpet at han ikke var større enn et spebarn, og han kunne ikke skjønne at det var liv på annet enn at det låt i halsen på han innenfor ham. Innimellom. «God kveld, far! Kan jeg få låt hus i natt?», sa mannen. Det varte lenge før han fikk svar, og enda länge før kallen ble ferdig med det. Han sa, han som de andre, at han ikke var far i huset. «Men snak snakte far min. Han hänger i hornet på veggen.» Færesmann glante på veggen, og det sist fikk han øye på hornet også. Men da han så etter han som hang det, var det ikke annerledes å se til en et fald som hadde lignelse av et menneskeansikt.» Då blev han så felen att han skrek högt: "God kväll, far! Vill ni låna mig hus i natt?" Det pep upp i hörnet som en liten talgtitt. Och det var ikke mer än så vitt han kunde skönja att det skulle vara det samma som ja, var näst. Och nå kom det in ett bord som var täckt med de kostligste rätter och med öl och brännvin, och dan da hade spist och drukket, kom det inn en god seng med regnkalsfeller, og færesmannen var nok så glad fordi han langt om lenge hadde funnet den rette far i huset.